Как състава антисемит и какво кара Милена Фучеджиева, наша съвременна българска писателка, драматург, автор и режисьор на документалния филм Ваймар Експрес, който предизвика фурор с премиерата си в неделя, да обърне поглед към нацистския европейски писателски съюз, създаден от Гбелс и участието на българската писателка Фани Попова-Мутафова в него. Добър ден, казвам на Милена Фучеджиева. Добър ден, Ирина. Тук в студиото, заедно с Милена, е и председателят на Централния израелтянски духовен съвет Максим Делчев, който също участва в премиерата на Ваймар Експрес, и то буквално часове, след като света се потресе от мащабната терористична атака на Хамас срещу Израел. Добър ден, Максим. Добър ден и на слушателите на Радио Хоризонт. Особено прозвучава темата на филма точно в тези дни. А вие, Максим, припомнихте реакцията на Американския еврейски комитет. Ще цитирам. Никой не подкрепяше Алкайда на 11 септември. Никой не подкрепяше ислямска държава, когато нападна Париж. Защо обаче има хора, които подкрепят Хамас, когато убиват невинни цивилни израелци, защо някои хора оправдават терора, когато мишената е Израел, Това ли е въпрос, горещият е въпрос, на който трябва да си отговорим? Това е един от а, важните въпроси. Всъщност, ам, нещо, което много често сме си говорили е за това, кът, дали има обратна страна на монетата и друга гледна точка за някои от темите. Защото ам, по същия начин, по който Целият западен свят реагира на изброените събития. А, ние видяхме много, много добра и много правилна реакция спрямо това, което се случи в събота. Но видяхме и хора, които казаха: Е, айде, стига сега. То знаете ли, те пък евреите какво правят? То знаете ли, всъщност, той има и друга гледна точка към тази история. А, няма друга гледна точка и няма друга страна на историята, когато говорим за а, убийство на невинни хора. Филма на Милена Фучедева в Експрес дава ли отговор на този въпрос според вас? За мен дава отговор на един много важен въпрос а, за това ние можем ли да бъдем сложни хора с сложни разбирания и как, как тълкуваме ситуацията, в която се намираме. Защото а, и ние точно преди да влезем в студито си, говорихме. Има един момент в филма, в който внука на Кнут Хамсон, големия норвежки писател и също време много-много спорна личност, внука му казва, аз не знам ако бях жив в 30-те години, дали ще да бях да бъда с тези виждания, които имам в момента. И, този, и за това и за нас, ние не се ядосваме на хората, които си казват, е, ема те пак евреите се оплакват, че нещо се е случило в Израел или пак евреите говорят за Холокост, защото съм сигурен, че ще има хора, които и за филма ще кажат, ай да стига с Холокост, разбрахме, евреите са били убити тогава. А, ние повече се присъединяваме точно от липстата на тази критична мисъл, която надявахме се, че Холокостът ни е научил, че а, и. Филма, казва, филма успява да покажа това, че много хора просто не са осъзнавали колко лесни са тия стъпки, защото не, ста, не ставаш от днес за утре нацист. Е било стъпка по стъпка, събитие, след събития, докато накрая а, не предадеш най-близките си. Милена, защо Ваймар експрес? Как се качехте образно казано на този влак към Ваймар? Ами то такъв влак не съществува, аз си го измислих просто като а, метафора за влака към бързата слава. Експресния влак към славата, към преводите, към а, литературната известност, към европейската слава на тази група писатели. Сред а, които е и една да, българка, една с... българска писателка Фани Попова Мутафова. Да, бях изключително впечатлена, че тя е една, в тези времена, една единствена жена. Сред 36 мъже е тръгнала на едномесечно пътуване направо майвасто, но тя явно е била много така смела, смела жена. А, и мотивирана, тя е да мотивирана участва... изключително. Тя а, е всъщност, много амбициозна. Какво представлява тази организация, Европейски писателски съюз, създадена, впрочем, от Геобелс? Нали Точно това? така. Това е по негова идея. Той ги чака на последната спирка в Ваймар, където ще се отшредява този съюз. От това, което те са били Поканени да участват в а, създаването всъщност на нещо, което ще измести модернизма, ще измести културната а, столица Париж, вече да не е тя Берлин да стане. И съответно те са подбрали автори, които са националистично настроени, а, които не пишат модернистично, няма никакви отклонения, всичко е реализъм а, и които съответно отговарят на така визията на нацистите за за култура и съответно тези хора са натоварени след това, след отчредяването на Съюза да се създадат клонове в техните държави и по този начин да се разрасне влиянието на нацистската пропаганда чрез култура в всички европейски страни. Но нали, войната се обръща в друга посока и това слава богу не се случва, защото ако се беше случило нито аз щях да а, пиша това, което пиша, нито повечето наши писатели в момента, които са награждавани, просто нямаше да бъдат, а, нямаше да могат да пишат по този начин. Вижда ми се много интересно това, че всъщност вие тръгвате към личността на фани Попола Мутафова до известна степен а, под а, нейното очарование. Нали, О, не до известна степен, до голяма степен. Това е. <към> За мен. Тя беше идола. Аз а, а, безкрайно се възхищавах на това, че тя беше написала една книга, в която имаше дъщерята на Калоян, една прекрасна книга, а с един женски образ, една млада жена, силна, действена, а, умна, интелигентна, бореща се за България, за, за, за рода си, за всичко. И на мен това много ми харесваше, защото във всички други български романи, жените, те са писани от, от мъже uh -huh. а, от това време, и всички жени са някакви страдалки или нещо, нещо не има наред. Добре, но а, заради дъщерята на Калуян, можем ли да кажем, че всъщност Фани Попова Мотафова е била феминистка, не. с разбирането за не. свободата и смелоста на една жена да отстоява себе си? Не, категорично тя не е феминистка, въпреки че човек може да се подлъжа в някой момент, особено ако чете а, пропагандните и есета на нашата българка, има някакви... А, нашата новата българка. Защо е новата българка? Защото то е направено по нацисткия тертип новата германка. И те си по нацистки тя е трябвало да бъде можело е да има професия, което е промяна за ние от тези времена, че може да е така лекарка да е. А, <към> и, но също времено всъщност най-важното е било да ражда деца, да бъде добра съпруга, да бъде добра майка. А, и така, че не е феминистка, но а, така или иначе силният характер на а, фа, самата Фани Попова Мотафова. Според мен той се проектира по някакъв начин през дъщерята на Калояна. И, но не бих търсила в нейните романи, не бих искала да се търси нацизъм в тях. Това е интересно, а обаче. Не знам, в да. Казвате не в самите романи, но а, хайде да разгледаме това, което всъщност става основа на, вашата, на вашия филм, на, на документалната лента. А, това, че Фани Попова Мутафова, приема поканата. Поканата идва от а, Германия, идва от Министерството на пропагандата. Да, на идва Дьобъл. през Америка... А, Мар... <същ> <същ> Каква глупа грешка. А, през Германското посолство Посланик Бекерле а, отговаря за подбирането на а, всички участващи в... А, евентуални участващи в това пътуване. И... А, той лични контакти. в България имало германски институт, както имало и в Париж германски институт. И вероятно и в други, не съм изследвала вече в кои други държави имало германски институт. И този германски институт действа по един и същи начин. Той се занимава с а, културните дейци в а, конкретната държава и подбира тези, които биха могли да бъдат... А... В полза на Райха. И съответно, те са подбрали Лимпелин, Балабанов, Димитър Талев е бил поканен, Багряна е била поканена. Трябвало да бъдат хора с име. И обаче всички отказват. Имам. Това е интересно. Да. Останалите отказват. Да, отказват. Но, Останалите. Ми, отказват. Имали са, били са разумни, така. Казали си, че все пак политическите им пристрастия, доколкото са ги имали не всички, аз не мога да кажа, че не съм наясно не кой точно на какви политически позиции е бил, но все пак са си казали, че е по-добре да стоят на страна от политиката и да не се ангажират с никакви посолства. Сега, интересно е дали, дали на практика в тази история приемането на това пътуване от страна на Фани Попола Мотафова, виждаме и наченките на разделение между а, писатели, които стъпват върху почвата, върху национализма и тези, които остават в а, полето, което пък а, в един момент ще се превърне в жертва, в жертва на засилващите се национализми в Европа, а именно писатели, които казват, че човека е човек, независимо дали е от един или от друг етност, от една или от друга нация. И съответно явно, че а, тези, които са отказали, те са го разбрали, че подобно нещо би се искало от тях, защото в крайна сметка политиката на нацистска Германия не е била неизвестна на, на българите, особено на културните българи, които са че, знаели чужди язици, слушали са радио Берлин а, и са били наясно какво правят нацистите. А, още повече, че а, това пътуване се случва след а, закона за защита на нацията. И този закон за защита на нацията, той много ясно поставя разделението и много ясно аз не виждам какво не са знаели. Те са знаели, че едни хора ще бъдат а, отстранени от а, нормалното им гражданство в една държава. Съответно, Евреите в България. Да, това? И да, на, територията на, от, България. на територията на България. Закона за защита на нацията ги, из, ги изключва от, от гражданство. Той им отнема гражданството. И селва ги от домовете им, взима им имуществото. Дора Габе престава да издават. тя изпада в страшно отчаяние. А, застъпва се за нея и съвета Багряна, застъпват се и други хора. Обаче, те казват, правителството казва: Не, тя ще си бъде изседенна, тя е врейка, не може. Сега, интересно е, Фани Попова Мутафова застъпвали за Дора Габе. Не, не, не, не се застъпва. Можем ли да говорим, че при Фани Попова Мутафова има осъзната антисемитизъм? Еми, за да не се застъпи, аз не знам какво как да го наричам това нещо. Другото е а, някакъв страх, огромен страх, но аз не мисля, че тя се е страхувала. От какво се да се е страхувала? Тя е била. А, тя е подкрепила политиката на а, държавата в момента. България е била съюзната на нацистка Германия, така че. Фани Попова Мутафова е била в силна позиция, дори бих казала. Въпреки, че тя е имала някакви проблеми свързани с... А, там. Те са а, разни организации, в които други е членовала. Тя мисля, че в Легиона е членовала. Там им са имали проблеми, но това са вече други неща. Тя не се е застъпила за Мутафова, въпреки, за, че, за за за въпреки че е била наясно точно какво се случва. Сега интересно е, каква е ролята на зависта в интелектуалните, в писателските среди и дали това е почва и за антисемитизъм, и за омраза. и за инструментализиране на политическата омраза. Защото филма ви не е само за Фани бутова Вътре чуваме не просто внука на Кнут Хамсон, но чуваме страхотни изследователи на творчеството на Хамсон, които припомнят как Хамсон се... Разправил на практика с Карл Осиецки, да. как френският писател Бразияк призовава за екзекуцията, включително на Леон Блум и изобщо да. на левите интелектуалци и на голистите. Има ли го това също и в България? Тоест, това ли е почвата на омразата? Ами... Завистам. А, сега, то е зависти и нали, разчистване на сметки а, с инакомислещите, но зависта специално в писателските среди, понеже аз съм и израснала в писателските среди и смятам, че това е нещо, което не се променя с. С различния строй. Mm -hmm. Дали си в една или друга политическа система, това са човешки чувства. А, така че завистта, тя е имала, между другото, тя се, понеже Багряна и Дора Габе са били издавани много в чужбина. Те са били с една международна слава, докато Фани не е могла това нещо да го направи. И изведнъж вижда в uh, да се на влака и да. хайде с Геобълс да бъде превеждана, И е била преведена всъщност, а Асен, а, Иван Асен, а, е романа и mm -hmm. е преведен на немски именно по тази програма. Сега има ли някаква ирония в това, че Гебелс използва един на практика културен проект за интернационализиране на културата в името на крайния национализъм? Не, абсолютно да. И това не е нещо ново, защото той е видял а, а, съветския почин в кавички. А, той го е видял това нещо, как се случва в съветския съюз. Те имат а, едно списание на странния всъщност, ай да не бъркам имената, но имат списание по това време, което печата френски писатели, комунистически настроени, ляво настроени и ги канят на пътешествие в СССР. Тези писатели се връщат във Франция, започват да хвалят колко, да как се грижи а, как се да. грижат руснаците, бълшовиките за писателите и за културата. И по този начин те пропагандират СССР. И Геобъл казва, Геобъл казвам, а, защо ние да не го правим това. И той всъщност а, прави абсолютно същото. Тук в Народната библиотека са запазени всички броеве на списанието, което започва да излиза от момента, в който те, а, а, те вече се събират отшредяват и това списание според мен го е носила на библиотеката Фани Попова Мотавова. Има ги всичките броеве и те са като нови. Тоест нищо чудно в това, особено някой би казал дървено желязо, националистически интернационал или интернационален национализъм и ако обърнем този въпрос днес, а, включвам и Максим Делче в, а, в този разговор, а, виждаме ли, ли горе-долу същите основания на мобилизиране на омразата и то лесна е омразата към, към еврейския народ нали? тя исторически някак си дава, дава почва, лесна почва за а, процъвтяване на омразата Ако се върнем стъпка назад към предишния въпрос всъщност не само в културната сфера нацизма, изнася своите идеологии, има някаква интернационална дейност. На практика в България се зараждат местни и локални движения, които са едно към едно привнесени от, от нацистка Германия. Които копират. Да, включително, говоряки за интелектуалци, тук е и организацията от SPIC, която си е нацистка организация на крайно десни интелектуалци от различни сфери. А, в днешно време по същия начин, даже преди няколко години в България имаше среща на лидерите на крайно десни неонацистски формации, които основаха помежду си съюз крепост Европа, го нарекоха тогава. А, и те а, всяка година на Луков, когато се организира така наречения Луков Марш, Ъм, пристигат хора от различни държави. включително От а, Норвегия, от Германия, а, които трябват нищо общо с България. Дямат общо с български герои. Тук много голяма тема е генерал Оковдали е герой или не, но те идват тук, защото а, национализма е общоевропейска интернационална доктрина. А, и както наши представители явно участват в техните събития, така и техни участват в, в нашите. В, тук в България. И нашите, много грубо, защото. Тук... Их предпочел да нямаме нищо в тези събития. <сък> Сега да попитам Милена Фучеджиева да се върнем към филма Ваймар Експрес. Впрочем, ще го видим ли? А, на широк... Да, беше да екран а, или пък из... излъчен по телевизия. В, в момента има а, прожекции. А, просто човек трябва да отиде на сайта на Синелибри и да а, види. Има във Да, в рамките, рамките на, на фестивала. Да, да. фестивал. След което ще бъде прожектиран в Г8, ще си има негова седмица и, вероятно, в други кина. И вече Живот и Здраве до година по телевизията би трябвало да, да мине. Е да, а Така че се нагрявам. Сега, връщам се аз обаче към а, вашия уникален разговор с внука на Кнут Хамсо Струми се, че е много важно да завършим с отговорността на писателя един много френски дебат. Да. Този френски дебат е иллюстриран и във филма ви, и заради екзекуцията на Бразияк, на този колаборационистски писател, да. като там във Франция основното, основното послание е, че неговият талант и неговата висока поставеност на човек, който има значение, за френската нация, че таланта му се превръща в утъжняващо обстоятелство, а, защото така. думите имат значение. Ами те, французите са явно по-големи екстремисти и от нас, защото Жизел Сапиро казва във филма, че когато са съдили писателите, не е нужно да има свидетели. Свидетелства са били техните... А, което е просто смайващо, защото България е такова нещо народни съд, нали, Да съди само, без да има някакви свидетели, които да говорят за това не си го е позволил. Но в това са си го позволили. А, всъщност и... има много различни модели след войната, <същност> след Втората да. световна война. Какво се случва с тези членове на нацистския европейски съюз на писателите, от който част тъй е фани по Наказани са, много от тях са наказани. Странното е, че германците всъщност най-тънко минават, но пък те, ето в Нюрнберг, са осъдени на смърт колко, 10 души или нещо такова, страшно малко. А, норвежците две години трудов лагер, 10 години отнети граждански права. И затова за Кнутхамсон. Не за Кнут не. Хамсон, за другите норвежки писатели. За Кнут Хамсон е обявен за за да психически спасят, нестабилен. За психически нестабилен, защото тя казва: Алфхилд от да, историчката на Хамсон Център. Тя казва, че ако, сега, тя казва, че ако в неговите романи имаше нацизъм, той щеше ще да бъде разстрелян тя го казва съвсем ясно. Така, че нямаме съмнение, че те същали да действат, те го спасяват, като го обявяват за луд. Иначе, неговата съдба е, ще да бъде по-тежка от тази на Фани Поповано Тафоло, която лежи 11 месеца в крайна сметка. Поразих се от това, че всъщност тя след, след 9 септември 1944 година хвали отечествения фронт. Дали това е някакъв знак за... Това, което Жан-Пол Сартер определя като основа на нацисткия характер сервилността в основата си на живота жената. Това е абсолютно разбираемо, аз затова не мога да я опрекна, защото а, тя, е била, изключително тя беше изключително интелигентен човек и а, просто тя, тя е видяла, така, сфера поста тя е видяла колко хора са убити, тя си спасява. Тя спасява и нейния син, защото тя има син, тя има съпруг, който е лежал също в чевдар Мотафов, също е бил в лагер. Така че аз не я обвинявам за това и това не е единственото нещо, което тя е написала. Тя в нейната в литературния музей може да се види, че тя се опитвала всячески да, така, да, да, да, да, да убеди властта, че тя се е променила. Има, има свидетелства, нейни не писма, а, но за това а, тя не може да бъде обвинявана. Тя е... Всъщност филма ви не е обвинение, филма ви е опит да разбереме ни по-сложни да. истини, по-сложните истини за това как в един момент може да се окаже, че човек се превръща в проводник на омразата, която, а, която се инструментализира от определени политически режими, като този на Третия Рейх. Много съблазнителните предложения са много съблазнителните предложения, идващи от политически структури, понякога са наистина билет-камада. Билет-камада. Билет-камада и на това да се инструментализира омразата и да се стигне до, до това, което виждаме и в момента а, в Израел, Максим Белчев? Според мен едно от посланията на филма и това, което за мен е много важно всички ние да разбереме колко важно е и, а, и хората с определена позиция, хората, чието глас се чува, да знаят, че техните решения, техните думи имат много по-голям смисъл и много по-голямо значение, отколкото и влияят на много повече хора. Има последствия. И... А пък за всички останали Хора, аз се надявам, че това нещо ще ни даде възможност за една критична мисъл, и да не позволяваме подобни неща да се случват. Благодаря на Миляда Фучаджеева, автор на документалния филм Ваймар Експрес и на Максим Далчев председател на Израелтианския духовен съвет, опит да поставим въпроса, как се става антисемит и в исторически контекст другият реалният на войната и на жестокостта е пред очите